לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, ועבדך ואמתך, ושורך וחמורך וכל בהמתך, וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך ה' אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן צווכך ה' אלוהיך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 אם יוספים אנחנו לשמוע את קול אדוני אלוהינו עוד ומתנו? כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי? קרב אתה ושמע את קול אשר יאמר אדוני אלוהינו ואת תדבר אלינו את קול אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו.